Am spus pentru iubitorii cuvântului lui Dumnezeu, deoarece tematica acestor programe este constituită dintr-un de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lucrarea aceasta parține original preotului Nicuriță, fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor programe de 30 de minute, au ajuns accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Programul nostru de astăzi, 2C072, va debuta cu prilejul unei meditații asupra versetului 30, al celui de al 11-lea capitol, al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom parcurge un nou episod dintr-o broșurică mică de care ne ocupăm de puțină vreme, cu titlul Ce este un credincios biblic? Am arătat noi cu prilejul lecțiunii precedente că sunt patru principii cel puțin așa cum au fost clasate de către acest autor Albert Martin, după care ne putem verifica veridicitatea credinței noastre. Primul este, potrivit Bibliei, credinciosul biblic este un om care s-a confruntat în mod realist cu problema păcatului său, a propriului lui păcat. În continuare ne spune Albert Martin că Dumnezeu ține evidența vieții noastre, iar această evidență este inclusă în cărțile care vor fi deschise în ziua judecății, după cum ni se menționează la Apocalipsa capitolul 20, cu versetul 12. În acele cărți sunt scrise toate gândurile, toate motivele, toate intențiile, sentimentele și resentimentele toate faptele și toate dimensiunile experienței umane care sunt contrare standardului legii spinte a lui Dumnezeu, fie că sunt o nemplinire a standardului, fie că sunt o încălcare a lui. Avem problema unui trecut păcătos, așa ne naștem pe pământ, iar dovezile adunate ne arată că suntem vinovați. Vinovăția noastră este reală pentru că am comis păcate reale împotriva Dumnezeului viu și adevărat. Tocmai de aceea ne spune Scriptura că întreaga omenire este vinovată față de Dumnezeul atotputernic, citim la Romani 3 cu versetul 19. Te-a preocupat vreodată, iubite ascultător, în mod foarte serios problema trecutului tău păcătos? Te-ai confruntat cu faptul că Dumnezeu atotputernic tot puternic te-a judecat și te-a găsit vinovat atunci când strămoșul tău Adam a păcătuit și e socotit vinovat pentru orice cuvânt pe care l-ai rostit contrar cu sfințenia, justiția, puritatea și neprihănirea perfectă a lui Dumnezeu? Să fie foarte bine înțeles dacă nu ai fost cercetat și nu te cercetează cugetul cu privire la această situație. Nu ești un credincios biblic, nu ai parte cu Hristos care a venit pentru cei păcătoși. Dacă nu te-ai confruntat cu starea ta de păcat pentru care a fost trimis Hristos și în felul acesta să ajungi la El, ia seama, n-ai să poți să împărățești cu Dumnezeul cel de trei ori sfânt și de șapte ori desăvârșit și e cazul să-ți schimbi credința care îți va schimba viața. Dumnezeu știe fiecare obiect pe care l-ai luat, deși nu era al tău. Dumnezeu știe fiecare cuvânt pe care l-ai rostit, ne ținând seamă de adevărul perfect și absolut. Ți-ai dat vreodată seama de lucrul acesta așa încât să fii copleșit de faptul că Dumnezeul puternic are dreptul să te cheme la judecată și să-ți ceară să dai socoteală de fiecare faptă făcută împotriva legii sale și care ți-a încărcat sufletul de vinovăție? Fiecare dintre noi, prin natura noastră, avem o inimă pe care scriptala o descrie ca fiind deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare, un izvor al tuturor formelor de nelegiuire. Te-a preocupat vreodată serios faptul că ai o inimă rea și păcătoasă? Nu te întreb dacă crezi teoretic în păcătoșenia inimii umane. S-ar putea să fii de acord cu mine că natura păcătoasă și inima păcătoasă sunt o realitate. Întrebarea mea este dacă te-a preocupat personal vreodată serios faptul că tu însuți ai o inimă păcătoasă și un trecut păcătos. Ai simțit vreodată gravitatea vinovăției tale față de Dumnezeul Sfânt? Ai văzut cât de îngrozitoare este inima nespus de înșelătoare și deznădăjuit de rea, așa cum o găsim la Ieremia 17? Vedeți dumneavoastră. Credinciosul biblic este un om care a înțeles gravitatea problemei păcatului personal. Măsura în care simțim povara cumplită a păcatului diferă de la un om la altul. Perioada de timp necesară ca un om să ajungă la recunoașterea faptului că are un trecut păcătos și o inimă păcătoasă este de asemenea diferită. Sunt multe diferențe, dar Domnul Isus Hristos, Marele Medic, N-a vindecat niciodată pe cei care nu s-au recunoscut păcătoși. El a spus, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ești tu, dragul meu ascultător, un credincios biblic? Ești tu un om care a luat în serios problema propriului său păcat? Iată o întrebare în fața căruia te las. Doamne Dumnezeu Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea gândurilor care urmează, dându-ne un duc de cercetare foarte serioasă la fiecare în parte cu privire la statutul nostru înaintea ta. Ajută-ne să ne verificăm serios statutul nostru, viața noastră și ajută-ne să aflăm adevărul că într-adevăr avem un trecut păcătos și o inimă păcătoasă, cei care n-au venit încă la tine prin pocăință, botezi și credință în Evanghelie ca să primească pe Domnul Isus Hristos și să devină copii ai tăi, să facă lucrul acesta acum, iar noi care am făcut-o să umblăm mai conștiincioși și demni de numele acesta și de caritatea de copii ai lui Dumnezeu pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Cei viața ta e o cu care scrie mereu pe un drum Și apoi la unele tipuri de Când vrei să știi Fapte rele, rămân pe veci ca într-un album. Păzit e scris. Nicie, trecutul se preface în scrum, Căci Dumnezeu stă mărturit, Greu de judecata, îți vei citi în regul drum și vei smulgni în plâns de dar nici o Nu de poate decât sânge, dar sânge sfânt și nu oricum. Ce înger trupul și o va frânge, și altfel ce-ai scris, oricât ai plânge. și greșul, îi sunt ale vieții drum. Cum trece pe ei, s Deși obișnim să avem numai o strofă de cântare și refrenu, de data aceasta am lăsat o cântare întreagă de 3 minute și ceva, în mod special pentru a atrage atenția asupra fiecărui ascultător că tot ce facem, zicem, gândim și simțim în viețile acestea contrar standardului lui Dumnezeu sunt păcate pentru care într-o zi vom fi chemați la judecată. Facă Domnul Dumnezeu să fim foarte cuminți cu noi înșine, să ne purtăm de grijă cu privire la viitorul nostru și să ne judecăm noi acum înaintea lui Dumnezeu recunoscându-ne ca păcătoși și acceptând pe Domnul Iisus Hristos să ne ierte El să ne curățească atât trecutul păcătos cât și păcatele pe care le-am făcut să ne dea o fire nouă dumnezeiască în noi prin Duhul Sfânt să ne nască copiii lui Dumnezeu și după aceea să ne ajute să trăim prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru slava lui. Cei care nu vor să-și țină acum în seamă păcatele, le va ține Dumnezeu în seamă în ziua judecății și cine se poate măsura cu el ne apropiem acum de subiectul lecțiunii noastre de zi și vom da citire versetului 30 al capitolului 11 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, unde Apostolul spune Dacă este vorba să mă laud, mă voi lauda numai cu lucruri privitoare la slăbiciunea mea. Cel mai bun certificat de vitejie al unui soldat sunt rănile lui. Ele nu-l fac deloc urât, ci din potrivă sunt niște semne de cinste, cea mai de seamă podoabă a lui. Oamenii respectă pe un astfel de om. Ca un viteaz oștaș al lui Hristos, Sfântul Apostol Pavel are un bun certificat pentru credințe și a lui. El socotește suferințele, ispitele, prigonirile, pierderile pe care le-a suferit, ca o dovadă de cinste în slujba lui Dumnezeu. El se bucură de ele că cele sunt podoaba lui. Dacă este vorba să mă laud, spune el, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Cât de puțin ne gândim noi la suferințe când mergem pe urmele Domnului Isus, ba adeseori chiar ne plângem când avem ceva de îndurat. Uităm că ele sunt certificatul nostru de bună purtare. Uităm că adevărata fericire este aceasta când suferim cât de puțin și în orice chip pentru Hristos. Uităm că Domnul Iisus a spus la Matei 5:15. ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Un adevăr de preț se desprinde din lauda Sfântului Apostol Pavel cu privire la slăbiciunea lui și anume, cu cât ești mai slab, cu atât se vede mai limpede puterea lui Dumnezeu care lucrează prin tine. Tăria noastră firească e o piedică în calea lucrării lui Dumnezeu în noi și prin noi. Numai cine se leapădă de sine cu adevărat devine un vas potrivit în lucrarea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan gură de aur, făcând o asemănare între David și Pavel, zicea, David a doborât pe Goliat aruncând piatra. Pavel, numai cu graiul lui dintr-o stare smerită, a pus pe fugă întreaga falangă a diavolului. Dragul meu, cum stai tu cu certificatul de credincioșie față de Domnul sus și în lucrarea lui? Rănile pe care le-ai primit în lupta lui sunt podoabele tale. La versetul următor, versetul 31 din 2 Corinteni 11, Pavel spune Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Sfântul Apostol Pavel era conștient de faptul că trăia necurmat înaintea lui Dumnezeu, știa că toate mișcările ființei lui îi sunt cunoscute în adâncime, de aceea, când avea de dat socoteală pentru o faptă sau pentru o anumită stare în fața oamenilor, îl lua pe Dumnezeu ca martor. Să iei martor pe Dumnezeu în toată umblarea ta pe pământ e dovada cea mai puternică a faptului că ești stăpânit de adevăr, că nașterea ta din nou este o realitate de netăgăduit, că credința care îți umple ființa este cu adevărat darul lui Dumnezeu, cum scrie la Iuda 3, și că ești conștient că El e tatăl tău, care te vede tot timpul. La starea aceasta trebuie să ajungă orice credincios, orice om căruia îi place să se numească creștin. Credința adevărată este numai aceea care aduce pe om în starea de a se recunoaște pe sine cine este și de a recunoaște pe Dumnezeu în toate căile lui, proverbe 3:6) că toate mișcările sale sunt cunoscute și că orice faptă, vorbă sau gând trebuie sfințite necurmat. Când adevărul este mediul în care trăiești, când toate faptele, vorbele și gândurile tale sunt născute din adevăr, atunci, liniștit, poți lua martor pe Dumnezeu care știe că nu minți în nimic. Creștinii adevărați, ca a aceluia care a spus că este adevărul, sunt singurii purtători ai steagului adevărului într-o lume a minciunii și a păcatului felurit. Dragul meu, ești tu un creștin adevărat? Poți să spui și tu ca Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu știe că nu mint? În versetul următor, la versetul 32 din 2 Corinteni 11, Pavel ne relatează următoarele. În Damasc, drăgătorul împăratului Areta păzea cetata Damascului ca să mă prindă. Să știți că nu este păcat mai mare și slujbă mai diabolică decât să pândești pe și Domnului să-i urmărești, tot timpul ca să-i prinzi și să-i nimicești. Despre împăratul Areta și despre drăgătorul lui, istoria nu mai păstrează niciun fel de amintire, afară de faptul că au urmărit pe slujitorul lui Dumnezeu Pavel ca să-l prindă și să-l condamne. Să urmărești pe cei care sunt sarea pământului și lumina lumii, pe cei care se trudesc să scape pe oameni din păcat și mizerie spirituală, pe cei care apără viața de stricăciune, ce poate fi mai păcătos ca aceasta? Cât de nenorociți sunt acei oameni care simt plăcere să prigonească pe urmașii lui Hristos. Ei vor da socoteală în ziua Marei judecăți de toate faptele lor, iar până atunci viața pe care o trăiesc este lipsită de pace, de echilibru și de fericire. Căci cine prigonește pe altul nu poate fi fericit și liniștit. Ce poate fi mai nefericit pentru un om, decât să lase în urma lui fapte asemănătoare cu ale lui Nero sau calea împăratului Areta, amintit mai sus. Să scrii pe drumul vieții tale cu penița luminii și a bunătății, cu penița adevărului și a dragostei, iată chemarea ta, a lui Hristos. Pe oriunde mergi, să lași în urma mireasma plăcută a cerului și a sfințeniei. Cel bun, chiar și după moartea lui, răspândește lumină. Cel rău? Și după ce dispare, seamănă întuneric. Iar în versetul 33 de la 2 Corinteni 11, după ce mai întâi ne-a spus că împăratul Areta îl urmărea, ne face cunoscut apostolul Pavel, dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță prinzit și am scăpat din mâinile lor. Cu toate că acest lucru era o umilire în fața lumii, Sfântul Apostol Pavel se laudă cu el, arătând că și el este om slab și că numai Harul lui Dumnezeu este cel care lucrează în viața lui. Și pentru că s-a coborât pe sine atât de jos, Dumnezeu l-a ridicat până la al treilea cer. Sfântul Macarie cel Mare, tâlcuind acest loc din scriptură, zice... Deși apostolii aveau putere să facă minuni, n-au folosit această putere pentru ei înșiși în scopul apărării vieților. Pavel ar fi putut dărâma zidul, dar n-a făcut lucrul acesta, ci s-a folosit de un lucru natural. Un adevăr se desprinde de aici. Credincioșii în umblarea lor pe pământ să se folosească de lucrurile naturale pentru nevoile lor și numai în cazul care trec peste ceea ce ar fi natural și care ar împiedica lucrarea lui Dumnezeu să ceară puteri pentru minuni de la Dumnezeu. Așa a făcut Domnul Isus, așa au făcut apostolii, așa au făcut toți oamenii lui Dumnezeu. Omul duhovnicesc nu-și folosește puterile lui duhovnicești pentru satisfacerea nevoilor sale trupești. Să nu ispitim și să nu silim pe Dumnezeu prin cereri ca să ne dea lucruri pe care le putem face noi prin mijloace naturale, mijloace pe care tot El, în definitiv, ni le-a pus la îndemână. Dacă ne gândim adânc, vom ajunge să înțelegem că tot ce avem, minte, putere, sănătate, etc., sunt minunii ale lui Dumnezeu dăruite nouă pentru folosul și fericirea noastră. Și nu înseamnă că dacă folosim des un lucru, nu mai prezintă importanță. Din potrivă, lucrurile pe care le avem din belșug sunt minuni ale lui Dumnezeu și ne dăm seama de acest adevăr numai după ce am pierdut ceva ce ni s-a părut natural. Așadar, Pavel spune aici, am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță prinzit și am scăpat din mâinile lor. Încă un gând se desprinde din acest verset. Să nu ne lăsăm în mâinile oamenilor în nicio privință, ci să căutăm o scăpare cu orice chip. Numai în mâinile Domnului avem siguranță, de aceea să ne încredințăm de prin soarta în aceste slăvite mâini, cum suntem îndemnați la Psalmul 37 cu versetul 5. Cu aceste meditații am încheiat meditațiile asupra capitolului 11 de la 2 Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe acum meditația asupra capitolului 12 de la 2 Corinteni, începând cu versetul 1. E nevoie să mă laud, spune Apostolul Pavel, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Dragii mei, Biserica lui Hristos nu este o religie, ci un organism duhovnicesc viu și puternic, rânduit de Dumnezeu pentru marea lucrare de răscumpărare a omenirii. La temeria bisericii stă credința revelată, descoperită de Dumnezeu prin cuvântul său, scris pe paginile Bibliei. În privința aceasta, învățătura ei nu seamănă cu nicio învățătură a miilor de religii de pe pământ, întemeiate fie pe baza lucrurilor văzute, soare, stere, fulgere și trăsnete, pom și alte lucruri de pe pământ, fie pe baza speculațiilor minții omenești, fie pe baza unor închipuiri. Domnul Isus, temeitorul bisericii, a zis unea dintre apostolii săi, i-a zis lui Petru, când a făcut o mărturisire cu anumită ocazie, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci ascultați. Tatăl meu care este în ceruri. Deci este o descoperire, iar aceasta este de la Dumnezeu. Am citit versetul 17 de la Matei 16. Deci adevărul descoperit de Dumnezeu stă la temelia bisericii întregi și la temelia fiecărui om în parte. Să aici foarte potrivit să aduc aminte că Credința noastră ortodoxă cea dreaptă este primită prin descoperirea lui Hristos, pe care au vestit-o Dumnezeu și Sfinții Săi Apostoli, au întărit-o Sfintele Sinoade Ecumenice și în același timp este credința curățită de orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare de către oameni prin acte calificate de Sfinții Părinți ca fiind inovație în sufletire a diavolului. Iată deci cât de perfect este aliniată credința noastră ortodoxă cu adevărul lui Dumnezeu, arătând același lucru, descoperirea lui Hristos, pe care au vestit-o Dumnezeu și Sfinții Săi Apostoli. Și să nu uităm că adevărata noastră credință ortodoxă este curățită de orice micșorare, adăugire sau răschimbare oarecare de către oameni prin acte calificate de Sfinții Părinți ca cităm din nou, inovație în sufletire a deavolului. Aceste adevăruri le-am luat din cartea Canoanele Bisericii Ortodoxe, scrisă de arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, tipărită cu binecuvântarea în al preasfinției sale Antoniei Mitropolitul Ardealului, tipărită la Sibiu în anul 2005. Deci numai aceea este credința cea adevărată, și în același timp temelia credinței ortodoxe, credința descoperită, revelată prin Hristos în cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este singura care dă mântuire și viață veșnică fericită și să nu uităm din nou, este acea credință care are la bază numai descoperirea lui Hristos fără a-i se adăuga ceva, fără a-i se scoate ceva sau fără a fi modificată în vreun fel oarecare. Dumnezeu, în lucrarea lui pe pământ, a dat și anumite descoperiri personale la anumit slujitori ai săi, de care nu lega mântuirea noastră, ci doar ca să le dea o bucurie și o întăirire în plus, să-și împlinească mai ușor slujba la care au fost chemați. Așa era Sfântul Pavel, el să-l uda mai bine în prigoane și bătăi decât cu descoperirile înalte. Mai mult folos aduceau laudele din trăirea practică a Evangheliei decât descoperirile pe care le-a avut el personal. Din această pricină nu le-a povestit nimănui timp de 14 ani. Gândul și inima acestui mare om era mereu la slujba la care a fost încredințată de Dumnezeu ca să o împlinească mai bine și mai curod pentru mântuirea oamenilor. Izvorul slujbei lui... Era Hristos trăirea practică pentru Hristos a vieții lui Hristos. Așa cum spune tot el undeva la Galateni, acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iubiți ascultători, am avut gânduri minunate și astăzi cu prilejul cuvântului lui Dumnezeu din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, gânduri condate și de meditațiile preotului Nicuriță cu privire la ele. Facă Domnul Dumnezeu să luăm toți aminte la ceea ce ne-a spus cuvântul Domnului astăzi. Ne-a singularizat cu totul credința descoperită prin Hristos, la fel ca și temeiul bisericii ortodoxe, credința cea adevărată. Noi vorbim aici despre canoanele, despre adevărurile, acestea cu privire la credința ortodoxă, așa cum ne-au fost lăsate de sfinții noștri părinți și cum au fost validate de cele mai luminate minți ortodoxe ale vremurilor pe care le trăim. Domnul Dumnezeu să ne dea la fiecare harul acesta minunat de a ne alinia și noi perfect viețile noastre cu descoperirea adusă de Domnul Isus Hristos, fără să-i scoatem nimic din ea. Fără să-i adăugăm, fără să-i modificăm ceva, și în felul acesta, pocăindu ne ca asta înseamnă pocăință nimic de la noi, și după aceea, botezându-ne și crezând în Evanghelie, să devenim copii ai lui Dumnezeu și să ne putem bucura acum și în vecii vecilor împreună cu El. Amin! Ce rucori minunate îți arată și totuși poți din ele să n-ai nicio nevoie. Prin ne poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fie ele, cât ce. La pos, te tău,